«Я маю велосипед гоночний», – несподівано заявив о той найстарший. «Я на ньому приїхав. По вулицях за будь-якою машиною встигаю». «Нехай буде», – погодився детектив. «Розумно». «Але хлопець був непромах. Це вийде дорожче». «Нехай», – знову погодився той, – «зустрічаємося на вашій автостоянці». Вихователь залишив дітей і підійшов до продавців квітів, що розташувалися просто на тротуарі, ближче до гурту людей, який його так цікавив. Ставши до них обличчям і вибираючи квіти, він намагався роздивитися і запам'ятати кожного. Купивши невеликий букетик, він знову повернувся до хлопців. До центральних воріт над'їхав зеленкуватий пазик із чорною смугою вздовж борту. На ньому і привезли з моргу судмедекспертизи тіло загиблого Ромазана Володимира Павловича. Розділ четвертий. Мент. Продовження. Він знав, що цей день буде клопітним. Відбувши нараду в начальника, майор Олексій Кобища поїхав на кладовище. Цю ділянку роботи він вирішив не довіряти нікому, хоч особливих надій на неї не покладав. З собою він покликав лейтенанта Величка – який досі постійно працював з мужейком і знав обличчя сусідів, родичів та співробітників загиблого. Саме він зараз і пояснював шефові, хто є хто, в невеличкій групі людей, що зібралися перед центральними ворітьми в очікуванні процесії. Хоча, власне, людей тут вистачало – кілька інших груп, купа дітей. Схоже, ховати сьогодні збиралися не тільки Ромазана, який поплатився життям за власні скарби – на Назбирані невідомо як Цей факт щойно було остаточно доведено Володимир Павлович Ромазан все життя був дрібним службовцем на мізерній зарплатні Не маючи ніякого спадку від батьків Працівників освіти, вихідців з пролетаріату Ніколи легально не цікавився антикваріатом І не мав стороннього доходу, про який було б комусь відомо Однак являв собою цілковиту загадку Пояснити, звідки в його квартирі взялися такі цінності, важче, ніж довести біном Ньютона. Думки про це, плюс немалосердне сонце, весь час відволікали майора від розглядання тих, хто прийшов провести колишнього власника загадкового скарбу в останню путь. Вони достояли до закінчення церемонії, але нічого такого, що допомогло б зрушити справу, не почули і не побачили. Та по обіді... Все-таки прорвало. Від всюдисущого Можейка надійшло сенсаційне повідомлення. Він вийшов на слід кілера. Скочивши у неву, майор з лейтенантом помчали галаслизими вулицями в напрямку того самого горизвісного будинку в районі Старого мосту. Капітан Можейко при всій своїй любові до зовнішніх ефектів кидати подібні слова на вітер собі не дозволяв. Якщо він повідомляв, що вийшов на кілера, то йшлося справді про того, чий арешт не виключено, він би всю цю катавасію, або принаймні сам капітан на той момент так щиро вважав. Двері на другому поверсі відчинила молода ще жінка, невисока на зріст. На її обличчі позначилась стурбованість. Без єдиного слова вона відступила, пропускаючи їх усіх. У кімнаті на дивані сиділо двоє хлопців років так десяти. Схоже, вони також були трохи залякані. «Ну, розказуйте, хлопці», запросив Можейко. «Все те саме, що мені годину тому. Це наш слідший, він хороший дядько, не бійтеся. Ну, вперед. Ти говори, в тебе ліпше виходить». Жінка, яка стояла в дверях, важко зітхнула, а хлопець нерішуче почав. «Ну, Гралися в хованки Ми з Олегом любимо ховатися У тому під'їзді за ліфтом Ну, ми заскочили туди За ліфт, дивимося А там сидить він І спить, напевно п'яний На нас навіть не глянув Ми злякалися Якийсь незнайомий дядько Ще й п'яний І зразу втекли на гору Розповідь скінчилася Кобище запитливо глянув На капітана «А чому ти вирішив, що він п'яний?» – запитав той хлопця. «Так перед ним пляшка від горілки стояла», – в один голос вигукнули обоє. «А як він виглядав?» У старій шкіряній коричневій курці, джинси і білі поношені кросівки. Волосся довге, нечесане, не дуже темне і не дуже світле. Худий такий. Можейко підвівся. За ним слідчий з лейтенантом. Жінка зачинила за слідчими двері, не приховуючи невдоволення і не відповідаючи на вибачення. Капітан миттю збіг униз і пірнув у сусідній під'їзд. Колегам тільки і залишалося, що йти за ним. Ось тут, він показав за шахту ліфта, ось тут він сидів. Ну то що, невдоволено промовив кобище, звідки ти взяв, що це був кілер? Те, про що розповідають хлопці, сталося сім днів тому, і, згідно з висновками експертів, про час загибелі Ромазана могло відбуватися того самого дня. «Ну то й що?» – повторив Кобище, майже не приховуючи роздратування. «Це великий будинок, і тут є прибиральниця. Її так зване службове приміщення знаходиться через два під'їзди в підвалі. Там вона тримає мітли, лопату і все таке». Роздратування у погляді шефа наростало, а можейко вів далі. Так от, справа в тім, що вона складає там і пляшки, які випивають і залишають на місці такі, як той алкаш, а потім, як трохи набереться, то здає. На наше щастя, відтоді їх набралося ще недостатньо, тому вона й не здавала. Якщо бути точним, то пляшок у коморі було дев'ять. На то вона вказала відразу, заявила без сумнівів, що це, саме вона, від горілки. «Ну?» – не витримав Кобище, Всі пляшки вже побували на дактилоскопії. На всіх є відбитки прибиральниці, адже вона їх збирала. На восьми, крім тієї, є ще чиїсь відбитки. А на тій пляшці більше нема нічиїх відбитків. Пляшка протерта. Прибиральниця її не протирала. Просто взяла і занесла до комори. Протир той, хто залишив її ось тут. «Ви бачили де-небудь алкаша, який п'є в чужому під'їзді, а потім витирає пляшку?» Це був кілер. Він сидів і виглядав жертву, дивлячись крізь сітку ліфтової шахти. Адже це зручно. Пляшка використовувалася для прикриття. На випадок, якщо хтось туди зазирне, як припустимо ті хлопці. Він дочекався поки Ромазан з'явиться у під'їзді і відчинить двері, потім, приставивши йому дулу, увійшов разом з ним, а далі я знаю те, що той. Слідчий у душі погодився, що погляд капітана Можейка дійсно має підстави бути переможним. Він ткнув його в плече і сказав, «Мабуть, ти правий, але ще треба поміркувати». «Міркувати – ваша прерогатива», – не змигнувши оком, відповів той. Ми лише виконавці, і хитро підморгнув Величкові. Більше цього дня не трапилося нічого. Нічого такого, про що слід було пам'ятати наступного. Хіба що от. Ідучи додому, вже заходячи до під'їзду, майор Олексій Кобище відчув, що називається шостим чуттям, наче за ним хтось стежить. Та поруч не було майже нікого. Нікого вартого його уваги. Розділ п'ятий. Детектив. Продовження. Цей будинок виявився зручним для спостереження. Навпроти був невеличкий сквер, навіть просто алея, вздовж якої стояли лавки і росли липи. Ранок видався похмурий. Тягло неприємним холодним вітерцем. Чоловік у сірому плащі зіщулився на одній з лавок.